În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Fără să piardă timpul făcându-și prea multe socoteli, Pavel și Barnaba, sosind în Iconia, și-au făcut planul de lucru pentru mântuirea oamenilor și-au pornit să vestească Evanghelia Domnului Isus. Cum le era obiceiul, au intrat întâi în sinagoga iudeilor, unde era mulțimea adunată. Aici au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și greci au crezut. Frații mei, slujitori ai Domnului Isus, ce ne frământă pe noi mai întâi când intrăm într-o localitate unde n-am mai fost? Să privim la înaintea și noștri, Domnul Isus, apostolii și toți credincioșii de la început, și să învățăm de la ei cum trebuie să folosim ocaziile care le avem. Au intrat în Sinagoga iudeilor. Sinagoga era a iudeilor, nu a lui Dumnezeu. Să facem deosebire între lucrurile oamenilor și lucrurile lui Dumnezeu. Chiar dacă ne folosim de ceea ce au oamenii, să ne folosim numai pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu, până când se poate. Când întâlnim împotriviri, plecăm de acolo. Așa ne învață Domnul Isus, așa ne învață Duhul Sfânt prin apostoli. Au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Iconia înseamnă icoană, simbol, formă. Adevărații slujitori ai Domnului merg și în locurile cele mai formaliste, intră și în sinagogile iudeilor, adică cei mai înverșunați religioși, și vorbesc în așa fel despre Domnul Isus, adică găsesc un fel potrivit de vorbire, că mulți sunt aplecați spre credința cea mântuitoare. Cineva spunea, în fața piticilor trebuie să te pleci mult. Credința este fapta lui Dumnezeu în omul care s-a deschis spre el. Să vorbești în așa fel despre Domnul Isus, ca să aprinzi focul credinței în inimile sincere. Aceasta e chemarea ta, urmașule a lui Hristos, fratele meu. Da, să căutăm felul cel mai potrivit de vorbire, ca oamenii să se convingă de adevărul lui Dumnezeu și să creadă în Domnul Isus. Felul cel mai potrivit este înălțarea cuvântului scris al lui Dumnezeu dintr-o stare smerită, curată și înflăcărată, înălțarea jerfei pe care a adus-o Dumnezeu prin Fiul Său pentru răscumpărarea păcătoșilor. Rostul creștinului pe pământ, în legătură cu semenii săi, este acesta, să le aprindă credința în Domnul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, pentru ca și ei să învieze la o viață nouă, spre slava lui Dumnezeu, prin toată mișcarea ființei lui, urmașul mântuitorului se facă în așa fel ca să fie de folos mântuirii altora. Cuvântul lui Dumnezeu, în trăirea și în vorbirea lui, să fie limpede și puternic ca să-l înțeleagă toate categoriile de oameni. O mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Apostolii alungați din Antiohia propovăduiesc în Iconia, cetatea aceasta se afla cam la 100 km distanță de Antiohia și era o tetrahie deosebită, așa că cei din Antiohia nu mai puteau urmări aici pe slujitorii lui Hristos. După cum sângele martirilor a fost sămânță pentru noi creștini, tot astfel alungarea creștinilor a ajutat să se împrăștie sămânța. Înainte de moartea Domnului Iisus, Andrei și Filip i-au adus niște greci care doreau să-l vadă. Ei suspineau după acel timp când împărăția lui Dumnezeu avea să treacă la neamuri ca să-i aducă și pe ei în raza dragostei dumnezeiești. Ce am făcut eu prin jertfa mea, prin rugăciunea mea, prin lupta mea ca să vestesc faptul că Domnul Iisus a murit pentru mântuirea tuturor oamenilor fără deosebire? Grecii și-au închipuit că numai ei au înțelepciunea și au socotit pe ceilalți oameni mai jos decât ei în cultură. Dar Evanghelia Harului lui Dumnezeu trebuie să le lumineze mintea spre o cunoștință care întrece cu mult pe cea învățată de filozofi și cântată de poeți. Ea îi face înțelepți spre mântuire și le va da o viață mai deplină și mai deosebită decât aveau ei. Temerea de Domnul este începutul înțelepciunii. A fost cândva o veșnicie e... Care-i toate câte de sânger. Erau în tine iar tu, I de întâi, apoi cu vreme. Erau în tine iar tu, tatăl. Erau în tine iar tu, I de întâi. Apoi, Versetul 2: Dar iudeii care ne-au crezut au întărit și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Adevărul stârnește ura, spunea poetul latin Terențiu. Iudeii, adică religioși care nu cred solia Domnului Isus, se răzvrătesc și răzvrătesc și pe alții împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Religioși care nu vor să primească credința devin furioși ca fiarele împotriva fraților și întărâtă și pe alții la ură. Ce josnicie, ce ură! Nu-i destul că ei n au crezut. Se simțeau dator să semene îndoiala și în sufletul neamurilor. Așa fac și astăzi cei ce nu cred și nu primesc pe Domnul Isus felul lui de a fi. Ei ridică la luptă și pe cei care încă nu cunosc despre ce este vorba, numai să fie mulți la număr și astfel să biruiască pe adevărații slujitori ai lui Hristos. Necredința după ce ai avut ocazia să crezi în Hristos este plină de fiere și împinge pe om la mari păcate și la crime. Când respinge adevărul cu voia, sufletul ți se transformă în fiară feroce. Bhagavad Gita, o veche carte indiană, scrie Făpturile demonice nu știu nici să progreseze, nici să se oprească. În mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă. Din naștere toți oamenii au mintea strâmbă, pentru că toți sunt născuți în păcat. Păcatul strâmbă mintea și viața omului. Numai nașterea din nou, prin credința în Domnul Isus Hristos, poate îndrepta pe om. Hristos este dreptatea noastră, fără El, fără cuvântul Lui, noi suntem strâmbi. Au întărâtați și au răzvrătit sufletele. Numai Duhul de partidă întărâtă și răzvrătește sufletele împotriva celor de altă părere. Urmașii adevărați ai Domnului Isus nu pornesc niciodată la luptă împotriva altora, dar dacă sunt atacați, se apără cu armele pe care le dă neprihănirea, dintr-o stare de smerenie și blândețe. Așa cum orice om are dreptul la viață și la tot ce păstrează viața, aer, căldură, hrană, apă, etc., tot așa orice om are dreptul să afle adevărul cu privire la mântuire și fericirea lui veșnică. De aceea nu trebuie să fie împiedicat de la mijloacele de cercetare prin care poate să afle adevărul, adică Biblia și cărțile care duc la înțelegerea Bibliei. Cineva spunea, oamenii n-ar mai plăti atâtea convorbiri adiționale dacă ar vorbi cu ei înșiși. Când nu primești cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-au lăsat scris apostolii, atunci tu devii un răzvrătit față de Hristos, față de orînduirea Lui, față de credincioșii Lui și a prins focul răzvrătirii și în alte suflete ca să lupte și ele împotriva urmașilor lui Hristos și împotriva urânduirilor noului legământ. Din neascultarea de tot cuvântul scris al noului legământ, nu se naște decât rău și pagubă pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu jumătății de măsură. El vrea tot sau nimic. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărți din gura mea, zice Domnul în Apocalipsa 3 cu 16. Origen scria, un lucru supranatural nu se poate descoperi celor necredincioși. Iar Paul Little... În creștinism, aspectul moral este întotdeauna mai important decât aspectul intelectual. Nu că omul nu poate să creadă, ci el nu vrea să creadă. Dacă se răzvrătește cineva împotriva mea, pentru că înalți numele Domnului Hristos și Evanghelia lui curată, să nu mă las intimidat, ci să merg înainte. Bine spunea poetul Mihai Codreanu în sonetul unui critic. Cât despre critic, zică tot ce-o vrea. Când eu cioplezc granit în carieră, el bate în toba lui cu truda mea. Au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. După cum s-a amintit în versetul 1, în ciudarelei purtări a iudeilor din Antiohia, apostolii Domnului și-au început din nou lucrul în sinagoga din Iconia. Oamenii din această cetate aveau nevoie de Domnul Isus Hristos. Evanghelia lui împacă mintea și inima oamenilor. Ei își dau seama că un mare lucru lipsește din viața lor fără să știe cum să-l afle. Educația și știința nu pot să împace nevoile cele mai adânci ale vieții. O purtare bună și dreaptă este prea rece și fără viață ca să potolească dorințele adânci ale sufletului. Numai Domnul Isus poate potoli o asemenea sete. Domnul Isus și Evanghelia sa despart pe oameni în tabere una împotriva alteia. Așa a fost și de data aceasta. Mulțimea din cetatea Iconia a fost împărțită. Acest lucru e adevărat și azi, ca și atunci. Unii sunt prea mândri, alții sunt prea iubitori de plăceri și prea robiți de păcate ca să primească pe Mântuitorul așa cum este El. Toți însă câți își dau seama de grozăvia păcatelor lor, se grăbesc să vină la Domnul Isus și găsesc în El o și pace pentru sufletele lor. Ai găsit și tu o și pace la El? Tu, cel ce acum cumărunde-n toate, Ești viață, sâmbure și mie, Ființă, suflet și mișcare, Întreg niciunde nu te vei. în suflet și mișcare, Unde nu Versetul 3 Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Probabil, Pavel și Barnaba, dacă au fost dați afară din sinagogă, au propovăduit Evanghelia prin case sau prin locuri unde se putea aduna mulțimea, piețe, poarta cetății, sub omii din afara zidurilor. Ei nu s-au lăsat înspăimântați de iudeii care îi prigoneau, ci mergeau înainte cu lucrarea care le fusese încredințată de Domnul Isus. Dragostea va găsi o cale, indiferența o scuză. Vorbeau cu îndrăzneală în Domnul. Îndrăzneala în Domnul, în felul lui de a fi, este o condiție principală a slujitorului lui Dumnezeu, când este vorba de vestirea și adeverirea cuvântului lui Dumnezeu, privitor la harul său, care aduce mântuirea sufletelor. În mediul formelor trebuie să vorbești cu îndrăzneală în Domnul despre lucrurile privitoare la harul mântuirii. Altfel vei fi biruit. În împrejurări grele, îndrăzneala prețuiește foarte mult îndrăzniți. Căci și eu am biruit lumea, spunea Domnul Iisus. Totdeauna în luptă aceia trec prin cea mai mare primejdie, care se tem cel mai mult. Îndrăzneala e un zid de apărare, spunea Salustiu. Îndrăzneala bună este numai aceea care rămâne statornică până la sfârșitul luptei. Aceasta este îndrăzneala în Domnul, în adevărul lui. Un scriitor francez spunea, am învățat să nu mai ascult ca să pot auzi. Să nu mai asculti glasurile oamenilor, învățăturile lor, ca să poți auzi glasul adevărului lui Dumnezeu, cuvântul Său. Care adeverea cuvântul privitor la harul Său. Aceasta e îndrăzneala în Domnul, care adeverește cuvântul privitor la harul Său. Despre har nu trebuie să vorbești oricum, ci trebuie să-l adeverești prin cuvântul lui Dumnezeu. Să-l faci înțeles și să-l statornicești în inimile ascultătorilor. Dacă tu ești convins și aprins de harul lui Dumnezeu, vei putea convinge și pe alții de el. Un proverb chinezesc glăsuiește, Dacă vrei să faci o faptă bună pentru un an, cultivă-o, văz. Dacă vrei să faci o faptă bună pentru zece ani, sădește un pom fructifer. Dacă vrei să faci o faptă bună pentru un viac, pregătește un om. Și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Acolo unde este nevoie de minuni, în lucrarea de vestire a Evangheliei, Domnul face lucrul acesta prin slujitorii săi. Prin tine stă, prin tine suie, Lumina-ntregului pătrâns, Tu care ne dezvălui totul, Ne ești mereu cel mai ascuns.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 Mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Domnul Hristos, cuvântul lui, este o pricină de dezbinare pentru că el fiind adevărul, dezbină pe fiii adevărului de fii minciunii, îi separă. Luca 2 cu 34 Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora și să fie un semn care va stârni împotrivire. Lucrarea aceasta o face Domnul Isus Hristos acum în lume, desparte pe o parte și unește pe alta. Desparte pe ucenicii lui, oamenii înviați din moartea păcatului prin primirea cuvântului său, de cei ce nu vor să fie ucenici. El însuși spune, Matei 10, 35-37, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa, și omul va avea pe vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Naturile deosebite nu pot sta împreună, ori focul dispare, ori apa, dar unite nu pot să rămână. Ucenicii Domnului Isus, fiind născuți din nou, din sămânță dumnezeiască, au altă natură, natură dumnezeiască, și nu se pot uni cu cei care nu au această natură. Semnele celor născuți din nou și ale celor nenăscuți din nou, Copiii ai lui Dumnezeu și copiii ai diavolului sunt arătate în toată limpezimea în Cartea Sfântă. Pe unde treceau apostolii făceau despărțire între oameni. Cei care primeau prin credință Evanghelia Domnului Iisus Hristos deveneau ucenicii lui. Ucenicii fac ucenici, iar cei care nu primeau Evanghelia deveneau vrăjmașii lor. Așa este și astăzi. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Iudeii sunt icoana oamenilor neîntorși la Dumnezeu, care n-au primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal prin credință și care țin la tradiția și felul lor vechi de viață, având doar o formă de evlavie. Apostolii sunt icoana celor care s-au predat în întregime Domnului Isus și îl mărturisesc pretutindeni prin viața și cuvântul lor. Aceștia sunt creștinii adevărați. Ce se vede acum pe fața Pământului? O lume dezbinată împărțită în două unii cu apostolii, adică cu învăzătura apostolilor din Noul Testament și alții cu iudeii, religiile cu tradiția. Sinagoga, religia și tradiția amestecate cu Evanghelia și biserica, numai cu apostolii, sunt și astăzi clar conturate. Cine deschide ochii credinței vede lucrul acesta. Unire între apostoli și iudei nu se poate face niciodată, sunt două naturi deosebite. Hristos, Harul și Moise, Legea nu se pot uni. Unul exclude pe celălalt. Cultele religioase din trupul din Biserica lui Hristos sunt natur deosebite și nu pot să se apropie ca să aibă părtășie în vederea unei colaborări. Domnul Iisus nu putea să lucreze împreună cu Sinedriul. Limpede, spune Nicolae Iorga, un adevăr și cu o minciună formează o confuzie. E un monstru periculos, fiindcă partea de adevăr ce este în el îl face să trăiască, pe când minciuna curată este a fie nimic. Tot orga spune mai departe, unii cred că dacă au dat un nume frumos unui lucru urât, au încheiat cu aceasta. Există un fel de credință firească, intelectuală, logică și există un alt fel de credință, credința spirituală născută din Duhul adevărului lui Dumnezeu. Repetăm ce am spus mai sus. Lumea este o uriașă cetate dezbinată. Unii sunt împotriva urmașilor lui Hristos, iar ceilalți pentru urmașii lui Hristos. Ca să nu devii prigonitor al creștinilor adevărați, cei care au oferul de a fi al lui Hristos în trăirea și mărturisirea lor, trebuie să devii și tu un creștin adevărat. Cine devine foc, nu mai poate stinge focul. Așa a fost totdeauna și va fi până la venirea Domnului Isus. Unii dintre cei cărora li se vestește Evanghelia se alipesc de iudei, de religioși, iar alții de apostoli, adică de trimișii lui Dumnezeu. Cernerea se face mereu. Toți cei stăpâniți de Duhul de partidă devin prigonitorii, mai pe față sau mai ascuns, mai pe față sau mai ascuns, ai celor care vor să trăiască așa cum a trăit Isus. Domnul Isus Hristos nu aparține niciuneia dintre partidele religioase din creștinism. Unde se produce dezbinare, încă n-a venit Hristos. Când vine adevărul încetatea minciunii, se produce îndată dezbinare. Sabia cuvântului lui Dumnezeu face necurmat lucrarea de dezbinare, de despărțire a lui de rău, fie într-un suflet singuratic, fie într-o comunitate. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 4.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 Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Spre slava Domnului cântăm cântarea A fost cândva o veșnicie. A fost o veșnicie. A fost cândva o veșnicie, În care toate câte sunt, Erau în tine iar tu tatăl, Idei întâi, apoi cuvânt. Erau în tine iar tu erau un tine Iar tânătate de întâi Apoi Cuvânt Tu Cel ce acum unde toate Viață, sâmbure și mie Fiinte Suflet și mișcare Întreg Niciunde nu te vei Fiinte Suflet și mișcare Fiinte Suflet și mișcare Trăiești niciunde, nu te vei. Prin tine stă, prin tine suie Lumina întregului pătrat, tu care ne dezvălui totul.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 cât mai mult neapropit totul, ne ești mereu mai devotat. Va fi o veșnicie, când va vorbești când iar vei strânge câte sunt. În tine-ntâi apoi în tata, de după cuvânt. În tine-ntâi apoi în tata, În tine apoi, tata, de după cuvânt.